As-salamu alaykum të nderuar të lexuesës, mirë se takojmë në emisionin tonë dhjetëvajtë duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio për të përgjigjur pyetjeve që ju tashmë i kanë interesuar në postën tonë elektronike pyetjet@viskos.com është i nderuar Jon Hoxha nga Shqipëria. Ismail Bardoshi Esselamu alikum dhe mirë se erdhe ndërë Valikum, salam, hëtullohi, më bërkatu, misë u gjithë Vaqdoj me pyetje në par Dhe një tërishikues ju përshëndet me Esselamu alikum dhe pyetja është kjo Nëse dua dika më shumë Se Allahun a konsiderot shirë kjo Dëshuria Ndahët Në disa loje e, Loje parë është dëshuria dhurimit Lojë dytë është dashuria natyrshme. e natyrshme. Do të flasim për këto dy lojët të dashurisë. Përsa i për këtë lojët të parë, në qovë se një rio të regon dashuri adhurimi në daj një kryese, a i, i ka bërë shoka lau të rëcuar, ka bërë shirkë dhe kjo ka pasoja fatale për një rionë. Dashuria dhurimit duhet të të regohet veçën dhe Allahot e lartësuar. E, në që se njëri o jo përshemu të regohen dashuri për një statuj, për një skulptur, për një tyrbe, për një vend të ashtu që ajtur të mirë, ashtu sikur se dashuria që besimtare të regohen për Allahon e lartësuar, kjo konsiderohet shirk i dhujtari, dhe kjo njëri nuk mund konsiderohet musliman. Allahu lërcuar thot në Kur'an Ua minë në nasi me jetë të khidhu mindun Lahi endaden ju hibbunahum Ka, ka njërëz Që krasa Allahu të lërcuar Marrin zotrat e tjerë Adhurojnë zotrat e tjerë Duke i dashur ata Si dashurin Për zotin e madrishëm Por besimtarët Kan dashurin më të madhe Për Allahu lërcuar Se sa i dhujt së sa i lloitarët për i dhëjtë e tyre. Kjo është dashuria dhurimi dhe është është e rrezikshme me fjalë. Në nëse dashuria e njeriu është natyrshme, ë nuk ka asnjëfarë probleme që njeriu të shprehë dashuri për bashortën, të tregojë dashuri keqardhje për fëmijët, për prindërit e tij, për fisin e tij për shokët, për miqët, e këshumë rradhë. Por duhet që kjo dashuri të mose bëj një rion që të kundrështoj ligjet e fesë. Pra në qovë se për shembol, i dashur i ti, apo e dashur e ti, është fjallë e për bashorte. Kërkon, dhichka që bjen në desh me urdrat e Zotit, me atës që e pëlqenë Allahu lartësuar, a i duhet i ja apër parësi të dashurit e ti më të madhë, që është Allahu lartësuar dhe të mos jap përparësi asaj që kërkon bashortja. Apo ato asaj që kërkojnë fëmijët, në rast se kjo bie ndesh me atë që thot apo urdhron Allahu i larguar. Pra, nuk ka asnjë pengesë të shprehësh dashuri për bashortën dhe fëmijët, madje kjo dashuri mund ta ndihmojë njeriu që të të përsos dashurinë ndaj Zotit Madhërisëm, se dhe Allahu i larguar urdhron që ne të shprehim dashuri që ne të promovojmë dashuri, që ne të tregojmë më shirë, por e, nuk duhet të jetë një dashuri e cila i te e kalonë cachet dhe bën njëri unë që të kundushtojnë urdrat e Zotit, subhanë huetana. Në këtë mënyrë ne mund të kuptojmë dhe gjithë njëri mund këtë një barometer, kriterë, se a i ka te e kaluar cachet në dashuri ndaj Zotit, ndaj bashortes, ndaj fëmive, ndaj prinderve, apo jo. Se a e ka është, si që duhet dëshurin ndaj Zotit madrishmë, apo jo. Dëshuria ndaj Allahut të të arcuar ka tre shenja. E para është, të japërsh përparsi asaj që pëlqenë Allahut të arcuar, ndaj dëshirave tua, në qose dëshirat e tua bëndeshme atës që pëlqenë Zotit madrishmë. E dyta, të shprehesh dëshamirësi dhe mirdashje për vlezërit musliman me cilëtit ne ndajm të njëjta parime të njëjta koncepte e treta të pasosh të dërguarin e Zotit Muhamedit alayhi salatu vesselam nëse si një njeriu pretendon se e don Zotin po nuk ndjej ndjek, ndjek udhëzimet që solli i dërguar Zoti Muhamedi alayhi salatu vesselam në një far mënyrë pretendimi i tij është i gënjeshtë se po ta donte Allahun ashtu siç duhet do të bënte atë që rekomandon që këshillon Allahu i Lartësuar përmes të dërguarit të Tij Muhammedit alayhis salam. Allah ju shpërblet për përgjigjen, uroj që të rishikuesit të jetin ndarë i kënaqur. Vazdojmë tutje në rjedhën e emisionit. Çfarë vendimi ka sharia e Islamit për atë person që për shembull nuk i frikësohet Allahut xhaleshan e hu, por ai natyrisht se mund të frikësohet dikujt tjetër apo diçkaje tjetër, a konsiderohet se ka bërë shirk dhe nëse ja ka shprehur frikën një senti apo diçkaje tjetër? Edhe frika ndahat në disa loje. Kemi një frikë që quhet frikë adhërimi, që duhet të kemi vërse nga Allahu lartësuar, dhe nga skusht jetë e përveç Allahu të lartësuar. Si frika se mos të vjenë ndë një ndërshkim, ndë një katastrofë, ndë një fatkejsi, apo frika se ndoshta nuk të falen gjunahet, frika se mund të vuash dënimin nga në zjarrin e xhehenemit. Kjo frikë është frika adhurimi. Këtë ndjesë duhet që ta kemi vetë të ta tregojmë vetë se ndaj Allahut të larçuar. Në rast se njëriu ka frikë për shembull nga një krijesë, nga një turbe, se ndoshta mund të sjellë ndonjë fatkeqësi nëse nuk thër kurban për të, kjo do të ishte i dhutari. Ky është fenomen i dhutëtarie. Ose për shembull do të kishte frikë nëse nuk do të hedh disa para tek një vend i ashtuquajtur i mir, tek i cili zakonisht disa njerëz zbresin, që ndrojmë për ulshmëri para ti. ë edhe kjo është frikë, frikë e dhutëtarie. Atëra lloji i dytë i dhutaris, unë e theka pak më parë, është frika nga shkaqe të fshehta. Jo shkaqe të natyrshme siç është frika prej tyrbes, frika për një varri, frika për një vend i të ashtuquajtur të mirë, dikush mund friksohet thotë në qoftë se nuk bëj kështu dhe ashtu, nëse nuk plotsoj këtë dhe atë që e kërkojnë dhujtarët, atëherë mua do të më ndodhë kjo dhe ajo gjë, nuk do të më ecim si mirë punët, nuk do të kem fat, nuk do të ndjej qetësi, nuk do të jemi lumtur. Kjo frikë është shirq. Është ja llojtari. Ëh dhe lloji i tretë i frikës është frika e natyrshme. Si frika e njeriu të prej bishave, e gjersirave, frika prej armikut, frika nga ndonjë katastrofë natyrore. Ë fobi të ndryshme. Ë kjo është frikë e natyrshme, nuk cënon besimin, por nëse një frikë e tillë e bën njeriu që të mos zbatoj detyrat fetare, të mos sakrifikoj atë kur kërkohet bërit që të sakrifikoj. Në këtë rast normalisht që njeriu e cënon besimin e tij ndonse nuk e azgjëson krejt besimin, siç është rasti i frikës nga shkaqje të fshehta, që ishte lloji dytë i frikës. Pyetja radhësosh këo, në qoftë se dikujt thot janë zemra pas dikujt pak si shumë, siç ka ndodhur me Jakubin alayhiselam për dashurinë e madhe që pati ndaj dytë birit Yusufit alayhiselam, a është kjo thot mëkat? po si më të shpjegon jo? Nëse njëriu të regon dashuri ndaj fëmijës ati anon nga fëmija duke mos e shtyr një dashuri e til që të mos batoj fët, në detyat fetare që të bëjnë do një haram kjo dashuri është natyreshme është e pranushme madje mund të quhe dhe laf drushme e pëlqyreshme në rase ajo është ty njëriun që bëj sa më shumë ibadete Allahut të lartësuar. Në fakt njerëzit ku drejt dashurisë natyrshme e mund t'i klasifikojmë në dy grupe. Një grup janë ata të cilët e shfrytëzojnë dashurinë natyrshme për të bërë sa më mirë ibadete ndaj Zotit madhëshëm për të qenë sa më të qetë kjo është gradë e 20 të përsosur sigurisht sa ka qenë i dërguar i Zotit Muhammedi alayhi salatu wasalam profeti vetë e shprehu në hadith se uh, ushtente një dashuri të madhe për bashkëshortën e tij Aishën për bashkëshortën e tij e cila kishte vdekur para se të martohej me Aishën Hadixhen radhiyallahu anha është shprehur edhe për dashurinë që ka pasur për personat caktuar apo gjërat e caktuara por kjo dashuri nuk e cënon të besimin e ti, sër Allahumë a.s. për kundrës je bëndë dhe më të shetë. Ndihmon të atë që t'i kryon të sa më mirë dityrat fetare, që ta kumton të në mënyrën sa më perfekte dhe sa më të përsosur mesajin e Zotit, subhana huvëtara. Atëherë në qëllësit dashurie që u shemë për fëminjë, apo që u shemë për bashkortin, apo për për indrit, apo për misht, të ndihmon që të zbatorë sa më mirë dity Kjo është e laf drushme. E në rrasë se fjeshtë u shqenë një dashuri për, për bashortën, për fëmijët, e, por që nuk e njetë që kjo të të bëjë sa më të qetë, sa më të lumëtë, sa më të gzuar, dhe sa më të aftë, sa më të prirë për të i bëjë badet allaut e larcuar, kjo të që e diçka e lejushme për cilë njëri ju as të në në në shkohet dhe as nuk, nuk shpërblehet e në qohëse dashuria e natyrshme, që njëri u shenë për fëminjët bashkorten, apo që u shenë për prindrit, apo për misht, do, ta, do të bëhe pëngesit zbaton të i dityrë fetare, apo të hishte dorë nga një haram, në këtë rast, dashuria i ka tegaluar të, të skacet dhe cacet dhe shëndaluar. Ajo të cënon besimin, po nuk e asgjëson krejt besimin. Një të rishikuës kërkan një këshil nga juho gjinderuar, thot që dua të jem vepër be, mirë, por sa herë që bëj ndonjë vepër, më sillen mendime të ndryshme se po e bëj për shkak të njerëzve jo për hir të Zotit. Kam frikë thot pse ballafaqohem me këtë mendim. Nuk dua ta kem, dua të jem njeriu që i bën gjërat vetëm për hir të Zotit. Çfarë do të më këshilloni në, në situatë të tillë? Sinqeriteti është një ndër ë atributet madhore që duhet të arrij besimtarë. Zotë i madhërishëm në shumë ajetë në Koran në ordhëron që të jemi të sinqertë dhe që i badetet të i kryojmë vëtëse për Allahun i lartëcuar. Zotë i madhërishëm thotë në Koran Oma umiru illa ali abudullohen më khlesin e lehuddin ata që në ordhëruar që ta adhërojnë Allahun i lartëcuar duke, duke i bërë i badetet vëtëm për Allahun vëtëse duke kërkuash për blimin e Zotit madhërishëm. E... Shqetësimet e tilla vijnë nga shejtani mallkuar. Shejtani kërkon që ta pengojë njeriu nga kryerja e ibadeteve. Kështu që nëse njeriu ndjen shqetësime të tilla, së pari nuk duhet të ndërpritet, nuk duhet të ndalet nga veprimi i punëve të mira, por duhet që të shtojë ato. Ky është udhëzimi i parë. Udhëzimi i dytë, të përpiqet të bëjë sinqert. Për të vazhduar në veprimin e punëve të mira, sepse nuk do të ishte i laç për kurimin e së yfevajsisë për shemb, ndërprerja nga veprimi i punëve të mira. Por ilaçi është që të shtosh punët e mira dhe e, të luftosh syaj fajsin, të mos shtiresh para njerëzve. Së treti mund të themi se ngacmimet dhe shqetësimet e tilla që vijnë nga shejtani mallkuar mund të konsiderohen dhe si një shenjë e mirë, që ky njeri përpiqet për qenë i sinqert. Dhe shejtani mallkuar nuk don që ta lejojë këtë njeri të avancojë në sinqeritet dhe në veprimën e punëve të mira. Për shesë nuk duhet u përgjigjet çytjeve të shejtanit të mallkuar. S4. Gjithmonë besimtari duhet t'i lutet Zotit Madhrishem që t'i dhurojë sinqeritet dhe ta bëjë të qëndrueshëm në veprimin e punëve të sinqerta, se nëse qofse nuk të ndihmon Zoti Madhrishem nuk a një e arrin dot një shkallë të tillë. Është teje e vështirë. Prandaj dikush nga të parët e këtij imami Sufiane Thauri rahimahullahu taala ka thënë: Ma lajdu nafsi ala shay'in shidd alayya min alikhlas e, nëna të qallëu alia, nuk kam trajtuar ndonjëherë me vërtetë për vetën time sas sinqeritetin e zemrës. e, e domthonë kam hasur shumë vështirësi në trajtimin e këtij problemi. Zoti i Madhërisëm kërkon prej nesh punë të sinqertë. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka bërë të qartë në hadith që e, nëse puna nuk është e sinqertë, nuk pranohet tek Zoti i Madhërisëm. Se pari thot faliminderit për këtë mundësi që na ipni për pyetje që ne i drejtojmë juve, e pyetja është kjo. Kam dëgjuar se nëse nuk e fal namazin e sabahut, këto të tjerat dhe që i fal nuk të numrohen. Do të thot që pa namazin e sabahut nuk mund t'i falesh namazet e tjera, që drekën, i drejka një këndin, akshamin e acin. A është të vërtet kje gjë? Kje që i kje të gjuar nuk është të vërtet. Në fakt namazin e sabahut ës Muhamide a.s. e thënë hadith, kush falë dy namazet, namazin e sabahot dhe të ikendis, krahës falis e krah namazet të tjera, a i do të bahat për banorve të gjennetit. Njëndër namazet më të rëndësishme, si që thasht, është namazi sabahot, Por kjo nuk do të thotë se në rrasë se një besimtar nuk falë namazin e sabahut, punët e tje të mira përfshi dhe katë namazet tje nuk do të prajnohen për ti. Kjo mendim nuk është i sakt. E, pa dushim që besimtari duhet tjeti regullë në falë namazin e sabahut, është gjëna, është haram, është një problemi madhë, neglijënësa e namazin e sabahut, Ai shokut e Muhammedit (paqja dhe lumturia qoftë mbi të) e konsideronin gjithë to të në kohën e tyre si shenjë hipokrizie. Por përsuri e theksoj që nuk do të thotë sa që nuk fal namazën e sabahut është hipokriti plot, është krejtësisht jashtë çdo lloj linje, jashtë fesit islamë. Jo, ky konsiderohet musliman sepse fal namazet e tjera, por e këshilloj që të tregojnë kujdes ndaj namazit të sabahut. Sepse kush fal namazën e sabahut me xherma do të jetë i garantuar, do të jetë në mbrojtjen e Zotit madhërisëm derisa të ngryset, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu vesselam në hadithet vërtet. E kush për ne as nuk kërkon kë të jetë në mbrojtjen e Zotit madhërisëm, të gjithë duam jetë të tërë. Atëherë taniсім ditën me mbarësi. Të tregojmë kujdes ndaj namazit të sabahut. Pyetja radhës është kjo. Më ndod shumë shpres që në ëndër thotë të thras Allahun, gjithmonë i them të njëjta fjalë kur ëndër, friksohem ose vrapoj, janë këto fjalë. O Allah, O Allah. Edhe pse e them gjithmonë te spidoven sot para gjumit, a mund të më tregoni diçka, pse më ndodh kjo? Autorë më sa kuptoj, vuan nga shqetësim në ëndër. Ë, nëse i ndodh një gjë e tillë, ë, dhikri që bën, O Allah, thirrja e Zotit, madhrisht është diçka e mirë, por në mënyrë që dhikrit të ishte sa më i plot, duhet të ndjeku zimet e të dërguaj të Zotit Muhammedit Arisratu Sera. Nëse njëri u trishtohet një gjum, në gjumë, në rrasë se përjeton anë këth, në ngushtim, shpirtror, apo në ngushtim të gjokësit, andrat e frikshme dhe trishtuese, me njërë sa po të vi në vete, e, duhet që të thotë a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim ta thot 3 herë e lutem allahut të më mbrojë nga shejtani mallkuar sepse ngacmimet ëndrat e frik frikshme dhe trishtuese janë nga shejtani mallkuar së dyti të thotë o allah më ruaj nga e keqja që kam par apo nga kjo e keqja që po përjetoj dhe së treti të fryjë me fryjëm të shëqëruar me pak pështym nga e majta tri herë. Sa herë që dhëta, unë dhë vilajmë në shëtanë rajim të fryjë nga e majta e ti. Të këthehet në krahën tjetër, në që fëse ka që nga e majta të këthehet në krahën e djathë dhe nuk dhëta gjënja zja. Nëse do të qohë dhe të falë, të marra pëthes, të falë dyre katë namaz, është akoma më mirë. Ktoja rekomandimet që bëni dërguaj Zotit Muhammedit aleyhis salatu wasalam në hadithe të vërteta. Atëherë, le të bëjm lutjet, dhikrin para se të bim për të fjetur, le të flemë me abtes, dhe këshilloj edhe teleshikuesin i cili ka na ka adresuar pyetjen të të marr abtes, të lexoj lutjen dhe dhikrin, lutja dhe dhikrin e mbrojmës pasi që ndjen dhe para akşamit, gjithashtu edhe lutjet e dhikrën që bëhet kur bie për të fjetur gjumë, lutjet dhe dhikrin që bëhet në mëngjes etj. dhe me lejen e Zotit madhërisëm do të gjej qetësi. Ndërsa një të rishikues tjetër ju pyet kështu: "Thotë si është përkthimi i përshëndetjes islame dhe pse kjo nuk bëhet në Shqipë në mënyrë që ta kuptojmë atë?" Përshëndetja Islame është Assalamu alaykum rahmatullahi ve berekatuh. Kjo është përshëndetja që me laikët i kanë bërë ademit alayhi salam, siç përmend në hadith të vërtetë. Është përshëndetja që bante profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe që bënën shokët e profetit Muhammed dare salam dhe njëri tjetrit. Është përshëndetja që do t'u bëjë Allahu të arçuar banorëve të xhenetit në xhenet, është përshëndetja që besimtarët do t'i bëjnë njëri tjetrit. Ës përshëndetje që u bën, u bën me like et besimtarve, siç përmendet në Kur'an në madhërim, pra është një përshëndetje madhështore. Ka një tingull, një rim, ëh, të veçantë në gjuhën arabe. Ësht një simbol që ndër shumë simbole të tjera të cilat i bashkojnë bashkon muslimanët. Pra përtej një përshëndetje është edhe një simbol që bashkon muslimanët. Dhe ne në fakt e ndjejmë veten pjesë të kësaj bashkësie madhështore, e cila i tejkalon kufijtë që i kanë ndar muslimanët dhe përshëndesim njëri-tjetrin asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çdo musliman duhet të njehë me kuptimin e kësaj fjale, paqja, shpëtimi i Zotit madhëshëm qof mbi ju ose paqja, shpëtimi, përsosja, ë mëshira Berqeti Begati e Zotit Madhërisëm qoft mbi ju. Ës një përshëndetje madhështore. Kështu që ajo do të jepet në gjuhën arabe sepse konsiderohet dhikr, konsiderohet lutje dhe lutjet e dhikrët, dhikri kanë gjuhën e tyre të posaçme. Kjo nuk është gjuha e një kombi, është gjuha e Kuranit. Ës gjuha e të gjithë muslimanëve, është një gjuhë që ne muslimanët tentojmë ta universalizojm, ta përgjithsojm, ta përhapim sepse është gjuha e cila E, për mesë të cilës po trasmentohen të trasmentohen mësimet e madhështohet të cilat Allahu nërcuar ja shpallit të dërguaj të ti Muhammedit ari sratu vësselam. Pyetja radhës është kjo. Unë jam një musliman më një fjalë mesatar dhe kam një pyetje. Në na imë është të ndarë për i familësime qësh për e vitit një me 1986-87. është bërë ndarja në mes të dy për i ndërve të mi. Dhe i tu a them të drejten, zote e di mësë mirë, Por sipas fakteve dhe dëshmive që i kam dhe në bazë të këtyra fakteve vjen në përfundim se nëna ime ka qenë shkaktar për këtë ndarje nga babai im. E di dhe jam mirnjohëse me ka lindur nëna, por një gjë këtu nuk, në kohë të saktë ato nuk ka qenë afër meje, atëherë kur un kam pas nevojë për të. Për shembull, për pastërtin, këshilla të ndryshme, mosrespektimi baba i babait tim dhe mendja madhësia e saj, tradhia e babait tim, mos kujdesi për një të ardhme të mirë e të tjerra. Tani jo tani ajo është e martuar diku larg dhe ajo çfarë kam në memorientime ndaj saj është se nuk dua të di për të sepse ajo kurs ka qenë afërmeje kur un kam pasur nevojë për të si çdo fëmijë tjetër prandaj shpresoj që të më kuptoni se në çfarë gjendje jam ju kisha lutur në emër të Allahut të më tregoni më shumë drejtësi dhe pyetja është kjo a jam në hakun në e nënës nëse po sa jam në hak të saj çka duhet të bëj un që t'ia ja shpaguaj atë se çka kam obligim ndaj saj Sidoqoftë nëna juaj ajo mbetet nën. Kështu që ju duhet ta respektoni atë. Duhet të krijoni lidhje me të. Duhet ta këshilloni atë, tashmë ajo ka krijuar një lidhje tetë tjetër, është në një qoror tjetër. Dhe problemet që ajo ka pasur me babain tuaj tuaj tashmë janë mbyllur. E, nuk duhet të bëhen problemet e, që ka pasur ajo me babain tuaj shkas për të mos e respektuar, për të mos qendruar pranë saj, për të mos e ndihmuar atë, e për të mos ruajtur lidhjet me të. Ndaj nënës ne kemi detyrime të veçanta. Zoti i Madhërisëm në shumë ajete në Kur'an na këshillon që të respektojmë prindrit, وبالوالدين احسانا dhe që të respektoni prindrit. Në jajet tjetër, Allahu lërëcuar ka përmendur dhe vajtjet që hesh nëna gjatë shtazanis, lindjen, edhe pastaj dhe periudhën në gjithënjes, hameletu umuhu wehnen ala wehnen, ofi saluhu fi ameni. Nëna ti e ka mbajtur në barku nësaj, me lodhje pas lodhje, dopsi pas dopsi, dhe gjithështu i ka dhënë dhe gjindë, deri sa mbajtur, është bërë dhe, dhe ndarja në një periudhë dyjavëshe. Kështu pra, nëna ka hequr shumë, ka përjetuar vështirësi dhe probleme dhe fëmijët detyrohet që të ia ja shpërbëjë asaj disi dhe të mos marr parasysh problemet që ajo ka patur me babain e tij. Ai është një kapitull tjetër, janë marrëdhënie të tjera dhe marrëdhënie e fëmijës me prindrin e tij. Nuk duhet që të kufizohet nga mardhën e që mund kënë dy bashordët me styre, apo ishë bashordët në rastje në fjallë. Përderi sa, se cili është në hallin e vetë, në punin e vetë, thëmija duhet të regojë respekt në dajtë dyve. Unë e këshëllojë që të ruaj lidhjet me nanën, të kryojë lidhjet me të se mbi gjitha është nanë për ta. Për dia radhës është kjo. A ka mundësi thot të na flisni diçka rreth teuhidit hakimeje, argumente nga Kurani, Hadithi, definicionin, rëndsinë dhe ndikimin në jetën tonë. Zoti i Madhërisëm thot në Kur'an, "Elahul khalqu wal amru." Allahu i takon krijimi dhe urdhërimi. Nga ky ajet ne kuptojmë se ligjënia i takon vetëm Allahut i Lartësuar. Dhe në qoftë të ju, se njëriu, me ndonë se dikush tjetër krahës Allahot e lartëcuar, ka të drejt që të vëjtë ligje, të cilat bëjtë ndesh me ligje të fetare, të shpalur anga Allahot e lartëcuar, kënjëri i bën kufër, i bën shok Allahot e lartëcuar. Në një ajet tjetër në kuranë, zotë i madhërishëm thotë, fa hukm al-jahiliyyeti yabghun wamna hasanu min allahi hukman liqawmi yuqinun ata kërkojn rregullat ligjet e kohës së xhahilitetit kohës së padituris por a ka ligje më të mira se ligjet që vendos Allahu i lartësuar për ata që mendojn ligjet më të mira janë ligjet e shpallura nga Allahu i lartësuar sepse Zoti që ka krijuar krijesat e di më mirë se çfaru pushtatet atyre e la ja'lemu men khaleka vuhu al latifu al khabir a nuk është i ditur a i tili ka kryuar kryesat ndërkoha ndërko i është i gjithë njohur e njehë i gjithë shka e di gjdojgja im tësisht Allahu lërtuar e di gjdojgja që i përshtatet njëriot në mënyrë që ligjet e vëna nga njëriot të jenë të drejta a i duhet të jeti shveshur nga pasionet dhe dëshirat personale Ky është kushti i parë. Kushti i dytë duhet që të përfshijë të gjitha rrethanat, të gjitha mundësitë, të gjitha kapacitetet. Duhet të ketë detyrim mi të gjitha nevojat që kanë njerëzit. Por këtë gjë këy nuk është atribut njerëzor. Askush nuk mund të përfshijë të gjitha nevojat e njerëzve. Prandaj konstatojmë se Ligjëvënësit të cilët vënë dhe ndryshojnë ligjët të ndryshme, vënë ligjë me të metat e shumëta, në mangësi dhe problemet e shumëta, të cilat sërëzish kryojnë kriza dhe probleme për njërzit. Dhe gjdo ditë e më shumë njërzit anë kohën nga padrëtësia. Si rrëdoj e këtyre ligjëve të cilat nuk arrinë që të përmbushin kërkesat të përmbushin nevojat e njerëzve, të plotësojnë nevojat e tyre për drejtësi. Allahu i Lartësuar gjykon me drejtësi. Zoti është i gjithdijtur, ai e di gjithçka. Kështu që vetëm Allahu i Lartësuar mund vendos ligje, të cilat do të përmbushin nevojat e njerëzve për e, drejtësi. E, atëherë në qoftë se njeriu Beson se janë të vlefshme ligjet që bien ndesh me ligjet e Zotit madhërisëm? Apo beson se ka të drejtë vet, apo dikush tjetër veç Allahut të Lartësuar që të vendos ligje që bien ndesh me ligjet fetare, ë ai i ka bërë shok Allahut të Lartësuar dhe kjo është një problem shumë i madh. Po ashtu nëse njeriu beson se lejohet të gjykosh edhe me ligjet fetare, por edhe me ligjet e tjera, ë edhe kjo është i dhujtari, sepse të gjikosh me apo të zbatosh ligje të cilat bien ndesh me ligjet fetare është është haram. Gjithashtu nëse njeriu thotë vërtet ligjet fetare janë më të mira, por edhe këto tjera janë të pranueshme, edhe kjo është i dhujtari dhe kjo është shirq, sepse do të thotë ti shoqërosh Allahun e Lartësuar ortak në diçka që i përket vetëm Allahut e Lartësuar, që është ligjvendja. Por nëse dikush i beson ligjet e shpallura nga Allahu i lartësuar, është i vetëdijshëm se vetëm ato janë ligjet e vërteta, ligjet që sjellin prodhojnë drejtësi, dhe se ligjet e tjera që bien ndesh me to janë të janë të papranueshme, por i shtyrnë na dëshira për të fituar diçka, qoftë diçka që nuk i takon, ë mund të apo Nga dëshira për të marrë shfetë, gjukon me ligje që bijë ndesh, me ligje të fejës. Ose pranon diçka që i është dhe në kundështim me ligje të fetare. Në këtë rast, këve prim mund të quhet kufri vogël, por nuk është kufri math që e ndjerë njërju nga feja islamët. është shumë i rëzikëshëm, por ama nuk e ndjerë njërju nga feja islamët. Të dashur të risikues, ju njoftoj që tani do të kemi një shpujtje të shkurtër, por ju qëndroni me ne sepse ne e rikthehemi me pjesën e dytë tek kjo emisioni pas pak. As-salamu alaykum, të dashur të rikushës, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pyetjet e radhës. Pyetja e radhës hoqi ndëruar është kjo: Dëshiroj të thotë të di se si mund të plotësoj një kotë namazit ose dy gjatë ditës për shkak se jam i zënë punë dhe duke qenë në vend punë nganjëherë më bie që të mos i fal në kohën e duhur. Namazi duhet të falet në kohën e vet. Sepse Allahu i lartësuar ka ka caktuar kohën e namazit. Zotin madhërishmë thot në Koran, in në salat e kane talel mu'minin e kitabe mëkuta. Namazi është një detyr me kohët e caktuar për besimtarët. Pra, Zotin madhërishmë ka caktuar kohën e namazit. Ashtu sigur se nuk lejojt që ta falesh namazin para kohës e ti, nuk lejojt që ta falesh edhe pas kohës e ti. Dhe në qofë se dikush, e ka mundësin, ose e, me fjalë të tjera, nuk kanë do një arsyje për të anëgjerë namazën nga koha ati, e, dhe i kalon namazën, a ju nuk mund të falën më këtë namazën. Por duhet bëjt tobe, të uve, pendohë të pendohët e këllahu lartësuar, të falë sa më shumë namazën na file, që na filet të kompesojnë farëzin të cilën e kalon pasdore. Pra është më kadë i rëndë rëgjëna, që besimtari të lëj pasdore falin e namazit të meret me punë të tjera dhe i sa namazit të dalë nga koha e ti. Po kush janë arsujet, ose disa nga arsujet, të cilat mund të justifikojnë falin e namazit pas i del koha e ti. Një arsuj është gjumi, në që ose dikush ka qeni interesuar që të falë namazin e kohën e ti, por nuk i ka dalë gjumi, pas i i delë gjumi, qoftë dhe në bas i ka dalë koha e namazit, Do të qohët, mara pëtes dhe të falë namazin Kjo gjëjë i ka ndodhë dhe Muhammedit A.S. Si që përmendet në i hadith të vërtet Një arsye tjetër është për shemë në qohë se njëri Uti bjet fikët Edhe nuk vjen në vete Deri sa del koha e Namazit Arsye tjetër është harresa Në qohë se dikush harron namazin Dhe i kujtohat pas i ka dal koha e ti A i do të falë namazin Atëhere kur të kujtohat Muhammed dare serratu sallam thot në hadith kush fle gjumë dhe nuk zgjohet për të fal namazin, nuk i del gjumi për të falur namazin, ose kush harron të fal namazin, le ta fal kur ti dal gjumi ose kur të kujtohet, sepse atëherë e ka namazin, do ta ket namazin në kohën e vet. Pyetja radhës na vjen nga diasporra dhe një familje na pyet kështu. Sot ne jetojm në perëndim dhe ajë kemi allad mishin që e blejmë në shitoret e jo muslimaneve. Në këto vende çarkullojm fjalë të ndryshme se i godasin me një lloj mjeti para therrjes që të mos reagojnë gjatë therrjes, apo dikush thot se e bëjnë këtë me rrymë elektrike. Çfarë na këshilloni për këtë fakt, ngasë ne nuk e kemi ditur më parë këtë gjë? Në mundur që një mish të jetë i lishëm, që konsumimi i tij të jetë lejuar. Dua të plotësoj disa kushte. Kushti i parë ka të bëjë me thersin. Therësi duhet të jetë musliman ose i tharri librit. Që do të thotë të jetë e përjudënve ose prej të krishterëve. Kushti i dytë është mjeti i therjes. Mjeti i therjes duhet të jetë diçka e cila ë nxjerr gjak kur pret kafshën. ë në mungesë të thikës muslimani mund të përdorë dhe një gur apo diçka e cila çfarëdo lëmiete që mund të nxjerrë gjak, por për jashtim këtu bëjnë kockat sepse sipas një hadithit Muhamedit aleyhisselatu vesselam nuk lejo që të përdore në kockat për therjen e kafshës. Kushti tret ka të bëj me vendin e therjes. Vendin e therjes duhet të jetë në fytë. Dhe në shufës e dikush i bje kafshës në një vend tjetër të trupit, edhe pse del gjak prej saj, në shufës ajo nuk duhet të theret në fytë, para se t'i dalë shpirti, ë këto kafshë konsiderohen ngorrësir. Dhe këtu mund të dalim edhe tek çështja që është thekur tek pyetja, fakti që mund të, mund t'i godasin kafshët me rrymë uh, elektrike ose mundet u japin goditje në trup në mënyrë që të neutralizohen edhe pastaj ta ta therrin në, në fyt. Në qoftë se therrja arrihet të kryhet para se kafshës t'i dalë shpirti, gjë e cila kuptohet nga gjaku që nëzjerë kafshë dhe nga levizit që bënë kafshë, atëherë, këmish është i lishëm, më donë se mënyra që është përdohër për therën e kafshëve, kafshës është e pa lishme. është e pa lishme, sepse kafshët duhet të therët në fytë. Po, qëfar duhet të pritet në fytin e kafshës? Duhet të pritet dë damaret që nëzjerën gjakë, duhet të pritet edhe kapërdzeli dhe gypi i frumarjes këto e në katër gjera por mund të priten dy damar dhe njëri prej dy gjerave të tjera gjithësësi prerja duhet të arri dejë në palcë dhe të moset të i kaloj palcën sepse kjo nëse do të prite i palca nuk do të ndihmonte pastrimin e trupit e kafshës nga gjaku sepse si shdihet, në përmjet damarve, në përmjet nervave, bahet lidhja e trupit me trurin. Trurin komandon të gjithë trupin. E në qoftës e do të prite i palca, dhe të prite i edhe kocka, me fjallë që rethonë që është, është pranë fytit, atë fytit të kafshës, do të shkëputet lidhja e trupit me trurin dhe nuk do të bëhej pastrimi i nevojshëm i kafshës. Gjithsesi, edhe nëse diku shpret edhe kockën apo palcën e kafshës të bagtis, kjo nuk do të thotë se konsumimi i mishit të kësaj kafshe është i palishëm, por normalisht do të thonë nuk është bër pastrimi i plotë sa e nga gjaku. Dhe një kusht jetër ka të bëjnë me atë që duhet të thot besimtarja, apo muslimane, apo kasapi, kur therë kafshën. A i duhet përmend e emër në Zotë, të thot bismillah, bismillahullahu akbar, të thu është këtë fjalë, është dëtyrë, në qovësa harron nuk ka gjha, në qovëse dikush nga padituria nuk thot bismillah, për sërin nuk përbën nëjë problem, në do një problem për konsumimin e kafshës, e në qovëse lë me dashje, atërë e kafshëa nuk lejohet nëse dikush e therë kafshën duke bërë kurban për një idhull apo duke përmendër emrin edhe një idhulli apo një kryese para a therës e kafshës kjo kafsh nuk lejohet të konsumohet konsiderohet ngorsir përshkak se është therë për idhullit dhe zotin më dërishëm kur ka folur në kuran për disa loje e kafshës të cilët quën gorsira dhe nuk lejohet konsumimi i mishit të tyre, ka përmendur dhe baktita po kafshët të cilat theren për idhujt. Hoqin dëruar, para përmbyllës e emisionit, lezojmë dhe pyëtje në fundit. Një të li shikua si ju pyët kështu. Si eshtë kuptimi drejt i sha adetit dhe amjafton vetëm fjala, apo sigurisht duhet ja bashkan gjitur dhe veprat? Kuptimi i drejt i shahadetit është nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut. Dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ky është kuptimi i sakt i shahadetit. ë nuk ka dyshim që nga shahadeti lindin disa detyrime. ë shahadeti nuk është thjesht një shprehje të cilën ne e deklarojmë me gojë por e, duhet që shahadetin të shprejim me bindje, të deglerojim me goj, do më thëmë, të jemi të bindë për kuptimin e ti, të vetë dishëm për kuptimin e ti, e, të pranojmë me zemër dhe të shprejim me goj shahadetin, dhe përveç kësaj, duhet që të zbatojmë të gjitha dhe tyra që dalen nga shahadeti dhe të gjitha kërkesat e shahadetit. Nëse dëshirojmë që të arrijmë të mirat që sjell shprehja deklarimi kësaj dëshmie madhështore si në të dyja dhe në botën tjetër. Vërtet i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam në disa hadithe ka thënë se kush dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, që do thotë nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij. Zoti do t'i bëj atij të ndaluar hyrje në zjarrin e xhehenemit, por ajo kë nuk do të thotë se e, është me e mjaftueshme thjesht shprehja e kësaj fjale, sepse shprehja e kësaj fjale pa bindje nuk do të bënte dobi. Shprehja e kësaj fjale pa sinqeritet nuk do të bënte dobi. Edhe hipokritët deklarojnë shahadetin me gojë, por nuk u bën dobi atyre nuk ka bër dobi në kohën e Muhamedit dare sadu sallam nuk do të bëj dobi në ditën e gjykimit për shkak se ata nuk e shprehin me e, bindje për shkak se ata nuk e duan këtë fian por thjesht për t'u shtirur para njerëzve për të siguruar jetën e tyre apo për të siguruar të ardhurat materiale shprehin shahadetën ë kështu që patjetër duhet të plotësojmë kushtet e shahadetit un po i përmend përmend në mënyrë të përmbledhur Dija që besimtarë të jeti vetë dishëm mbi kuptimin e shahadetit, të cilë nësjarua pak më parë, e dyta është bindja, të jeti bindur mbi kuptimin e shahadetit dhe ta shpreha të me plot bindje, e treta të pranoj shahadetit, të pranoj kuptimin e ti dhe ta degleroj me goj, se ndo së njëri u është i bindur, e treta të pranoj shahadetit, Z e pranon me zemër, por nuk pranon që ta shpreh me goj për arsye të ndryshme. Edhe ky nuk quhet musliman. Për shembull, është i bindur në kuptimin e shahadetit, por nga men e mallësia, nga pozita që ka, nuk dëshiron që ta shpreh shahadetin. Edhe ky nuk mund të quhet musliman. E kushti tjetër është që tjeti nënstruar, të jeti nënshtruar, të nënshtrohet ta shpreh këtë fjalë me nënshtrim dhe për uljen ndaj Zotit Madhërisëm. Kushti i pest është qiltërësia, të shprejhesh këtë fjalë me qiltërësi, ju jo si hipokritët. Kushti i gjasht është sinceriteti, të i bësh i badetet vetëm për Allahun lërcuar, dhe të mos i bësh i badetet për sy e facet të botës, pra të mos përzisht dhe qëlimet të tjera, krahas qëlimit që ke për Allahun lërcuar në kryërje në i badeteve, dhe kushti i shtat është dashuria për këtë fjalë madhështore, dhe të për kërkesat dhe detyrimet e saj, për gjithçka që urdhron Zoti i Madhërisëm, për besimtarët në një Zot të cilët de deklarojnë fjalën la ilahe illallah, të kesh dashuri për Muhameditin, për sunetin e Muhamedit aleyhis salatu vesselam, dhe është e pamundur që njeriu të ketë sinqeritet të plot gjatë shprehjes së kësaj fjale, edhe të vazhdojë veprim në veprimin e gjunaheve apo të mos kryej detyrat fetare. E në qoftë se njeriu sinqeriteti nuk e ka të plotë, e ka të cënuar Normalisht që fjala la ilaha illa allah është një shkak për të hyrë në xhenet dhe për të çpëtuar nga zjarri i xhehenemit, por mund të bëhet një pengesë e cila pengon që shkaku të jap efektin e tij. E rrjedhimisht ndoshta njëriu, edhe pse shpreh fjalën la ilaha illa allah, për shkak të gjunaheve që ka bërë, nëse dëshon Allahu i lërcuar, mund të vuajë një farë dënim në zjarrin e xhehenemit e pastaj me ndërmjetësinë e ndërmjetësuesve del nga zjarri i xhehenemit. Ne kemi një Një dëshmi të qartë ku Muhamedi alayhisun sallam shprehet tekstualisht duke thënë se Allahu i lërcuar do të thotë në hadithin ndërmjetësimit ahriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqalu zarratin min aliman nxjerrni nga zjarri i xhehenemit atë njeriu që ka thënë la ilaha illallah dhe që ka qoftë edhe një grimc besimi iman në zemrën e tij Vërtet Muhamedi alayhi salatu wasalam thot kushto la ilaha illa allah, por ama i vë disa kushte trënda, në një hadith përmendet çiltrësia, në një hadith thuhet mukhlisan me sinqeritet. Dietarët e ton kanë thënë se është pamundur që njëri u të shpreh këtë fjalë me sinqeritet plot dhe të vazhdojnë veprimin e gjunaheve apo të mos pendohet nga gjunahet, të mos heqë dorë nga gjunahet. Kjo është e pamundur. Në rast se njeriu edhe pse e thotë fjalë vajdon në veprimin e gjunave apo lë pas dore disa nga detyrat fetare, kjo do thotë që ai faktikisht e ka cënuar ë për sosjen e besimit të tij në këtë deklaratë të dëshmimit madhështore. E rrjedhimisht ndoshta në nëse dëshiron Allahu lërcuar, nuk do të arrijë të mirat që sjell kjo fjalë në mënyrë të për përsosur, pavarësisht se nuk do të jetë krejtësisht i privuar prej tyre. Të Hoqin dëruar, ishtë të nderdek në që si që ju kishëm në studio. Në emër të të lishikuesve, ju falim dëroj për prezencën dhe për gjitha për gjithjet të dhëna. Zodë, shu bref në të mjëra. Të dashur të lishikues, të të kjo ishtë të të rrasaj për këtë këti emisioni. Në bashkë do të kohë mjave në që do të vjenë, dërja të herë, ju le në për kërdesjet Allahut. <mu>